Подалі від шаленої юрми. Томас Гарді. Переклад ДЕ Труценко. Розділ 48 Виникають сумніви, сумніви лишаються. Трой був відсутній вже кілька днів, і це трохи дивувало Батшебу. Проте вона відчувала полегшення, хоч ніщо вже не могло вивести її зі стану холодної байдужості. Вона знала, що назавжди пов'язана з Троєм не бачила ніякого виходу з того становища і не могла розраховувати ні на яку випадковість. Бачиба більше не думала про свою красу і понуро дивилася в майбутнє, що не відчувало їй нічого доброго. Її гордість була вражена, та водночас вона вже не переймалася майбутнім, бо всякі побоювання допускають і хороший, і поганий результат. А Бачиба вже не чекала нічого доброго в житті. Рано чи пізно її чоловік повернеться додому – і тоді дні їхньої оренди верхньої ферми можна буде полічити на пальцях. Спочатку агент з оренди маєтків виявляв недовіру до батшими, наступниці Джеймса Евердіна, вважаючи, що жінці, та ще таки молоді й гожі, не до снаги керувати фермою. Але заповідь дядечка було складено настільки незвично, перед смертю він неодноразово вихваляв її господарські здібності, а вона сама так енергійно й розумно розпоряджалася численними отарами і стадами, які так несподівано потрапили їй до рук ще до укладення орендного договору, що в її сили повірили. Останнім часом вона стала сумніватися, чи не відіб'ється факт її заміжя на її юридичному становищі, однак зміна прізвища, мабуть, пройшла непомітно. І ясно було лише одне якщо з її вини або з вини чоловіка в січні місяці не буде внесена орендна плата, з ними не будуть церемонитися, та вони не заслуговують на поблажливість. А якщо доведеться покинути ферму, їм не минути злиднів. Пішли на пропасть усі її плани на майбутнє. Вона не звикла плекати безпідставних надій. Енергійна й передбачлива вона відрізнялася від легковажних, розпещених осіб, які ніколи не розлучаються з надіями, як ото дехто з годинником. Якщо їх нагодують і дадуть притулок, у них відразу піднімається настрій. Чудово усвідомлюючи, що вона припустилася фатальної помилки, Бачаба скорилася долі і холоднокровно чекала розв'язки. У найближчу суботу після того, як пішов трой, вона вперше після заміжя вирушила до Кестербриджа. Бачаба повільно пробиралася крізь надоб сільських негендлярів, що зібралися перед біржею. Раптом чоловік, який йшов позаду, щось запитав свого супутника. У бачаби слух був гострий, як у дикого звіра, і вона почула все, хоча говорили у неї за спиною. «Я розшукую пані Трой. Це вона?» «Так, ця молода леді начебто і є пані Трой. Я приніс їй невеселу звістку. Чоловік її потунув». Немовна на пророчим даром, бачива пробурмотіла. «Ні, це неправда. Не може бути». Після цього вона вже нічого не говорила і не чула. Крижаний панцир самовладання, в який вона нещодавно себе закувала, був раптом розбитий. Почуття вирвалися назовні і затопили її. В очах у неї потемніло, і вона впала. Похмурий чоловік, який стояв під портиком старої біржі, митю кинувся до неї і встиг підхопити її, коли вона похитнулася. «Що сталося?» – запитав фатального вісника Болдвуд, підтримуючи бачеву. Її чоловік потонув на цьому тижні, купаючись у вітротихій бухті. Берегова сторожа знайшла його одяг і вчора доправила його в Бедмут. Дивний вогонь спалахнув у очах Болдуда, і обличчя його почервоніло від хвилювання, викликаного таємною надією. В цю мить усі очі були спрямовані на нього і на непритомну бачебу. Він підняв її на руки, дбайливо розправив складки її сукні, як дитина, що, підібравши підбиту бурою пташку, розгладжує прим'яте пір'ячко, і поніс її по вулиці до готелю королівський щит. Пройшовши під аркою у вестибюль, він зажадав окрему кімнату, і в той момент, коли він опускав, о, як неохоче, свою дорогоцінну ношу на диван, бачаба розплющила очі. Згадавши все, що сталося, вона прошепотіла. «Хочу додому». Болдвуд вийшов з кімнати. З хвилину він простояв у коридорі, збираючись на думці. Він був такий приголомшений, що діяв майже несвідомо, а тепер, осягнувши, що сталося, втямив, що все вже позаду. Він тримав її в обіймах, хай недовго. Що з того, що вона не усвідомлювала цього?» Він пригортав її до свого серця, і їхні серця билися поруч. Він розшукав покоївку і, пославши її до батшеби, вийшов на вулицю, маючи намір з'ясувати всі обставини цієї події. Але йому не вдалося домогтися майже нічого понад те, що він уже чув. Тоді він звелів запрягти її коня, і коли все було готове, повернувся повідомити її про це. Батшеба, що блідає слабка, вже встигла послати по чоловіка, що приніс цю звістку. І він розповів їй усе, що було йому відомо За півгодини вона з волі опанувала себе, сіла в колясу і взяла в руки віжки Дивлячись збоку, можна було подумати, що нічого й не сталося Вона вибралася з міста бічною вуличкою і помалу покотила шляхом, нічого не помічаючи навколо Вже сутеніло, коли Баршаба дісталася додому Вона мовчки вийшла з коляси кинувши віжки найметові, піднялася нагору Ліді зустріла її на сходовому майданчику. Новини випередили Батшибу на півгодини, і Ліді допитливо зазирнула в очі господині. Батшиба не промовила й слова. Вона увійшла до себе в спальню, сіла біля вікна і довго-довго міркувала. Хтось постукав у двері і увійшов до кімнати. «У чому справа, Ліді?» – запитала вона. «Мені подумалося, що вам треба б дещо вбрати, – нерішучи мовила дівчина». «Що ти хочеш сказати?» «Жалобну сукню?» «Ні-ні-ні», – -ні", вигукнула бачеба. «Але ж потрібно щось зробити для бідного тільки не зараз. Я вважаю, що в цьому немає потреби». «Чому ж, пані?» «Тому що він живий». «Звідки ви це знаєте?» «Не можу сказати, але якби він помер, все було б по-іншому ліді. Я, напевно, почула б іще які-небудь подробиці, або знайшли б його тіло». Словом, було б зовсім не так, як зараз. Я впевнена, що він живий. Бачеба твердо стояла на своєму до понеділка. Аж пенісі похитнули дві нові звістки. По-перше, вона прочитала коротку замітку в місцевій газеті, де якийсь писака з усією очевидністю стверджував, що трой потонув у морі. Крім того, там наводилися важливі свідчення молодого Баркера, доктора-медицинець Бедмута, який у листі до редактора писав, що він був свідком лихої пригоди. Він перебрався через скелю і огинав бухту, якраз коли сідало сонце. Раптом він побачив плавця, що виплив з бухти, і відразу зрозумів, що у бідулега мало шансів на порятунок, якщо тільки він не має виняткової фізичної сили. Потім плавець зник за мисом, і пан Баркер побіг у тому ж напрямку. Та коли доктор піднявся на пагорб, звідки відкривався широкий краєвид на море, вже смеркло, і він більше нічого не міг розгледіти. По-друге, привезли одяг Троя, який Батшеба повинна була оглянути і впізнати, хоча це вже давно зробили люди, які ознайомилися з листами, знайденими у нього в кишенях. При всьому її хвилюванні їй було ясно, що Трой роздягався, знаючи, що незабаром знову одягнеться, і тільки смерть могла перешкодити йому це зробити. Батшеба запитала себе, якщо інші впевнені в його загибелі, то чому ж це я заперечую? Раптом обличчя її спалахнуло. Їй спало на думку, що трой кинув її і пішов за Фані на той світ. А що, як він наклав на себе руки, розігравши лиху пригоду? Вона згадала, як він каявся тієї ночі, і думка про його самогубство так опанувала Бачебу, що вона й не подумала про іншу можливість, настільки трагічну, та ще страшнішу для неї. Того вечора Бачеба довго сиділа сама біля коменка. Заспокоївшись, вона взяла в руки годинник троя якого їй повернули разом з іншими його речами Вона відкрила кришку, як це зробив він при ній тиждень тому Там, як і раніше, лежало пасмо світлого волосся Він належав їй, і вона належала йому І ось вони пішли разом, мовила бачева «Я була для обох чужа, то навіщо ж мені зберігати її волосся?» Вона взяла пасмо і хотіла була кинути його у вогонь «Ні, я не спалю його» «Збережу на згадку про цю бідулашну дівчину», – додала вона і відступила від коменка.